«Але подумаємо про це після походу», – додав султан, не даючи Ібрагімові змоги навіть подякувати, зате дивуючи свого наближеного, як умів дивувати тільки цей загадковий повелитель. «Після походу», – вигукнув Ібрагім, – «Ваша величність, але ж ми нікуди не вирушаємо, ми сидимо в Стамбулі». «Заповіти моїх предків вимагають, щоб я виконував їхню волю». Ібрагім мовчки дивився на Сулеймана. Вже хто, як не він, знав необмежену зажерливість османів, щоб тепер пробувати вгадати, про який же заповіт новому султану йдеться. Султан відпив з чаші, наповненої Ібрагімом, помовчав, тоді кинув коротко. Острів. Пояснення були зайві. Ібрагім надто добре відав, що ненависним для османів. Островом, який дратував їх І принаджував, ще з часів Мехмеда Фатіха Був Родос Неприступна фортеця християнських рицарів Іоаннітів Які розбудовували її І зміцнювали вже 200 років Перетворивши острів на прихисток Для всіх християнських кораблів На притулок корсарів Які терзали узбережжя Османської імперії Нападали на кораблі порти Захоплювали в рабство паломників що пливли до хіджазу на поклоніння святим місцям, не гребували поживою, що діставалися із християнських суден, надто з венеціанських, яких на морі було чи не найбільше. Так що присвітла республіка, коли мова заходила про рицарів Родосу, що разу не могла подолати вагань, вважати їх друзями чи ворогами, стати на їхньому боці чи приєднатися до могутніх султанів. Для Ібрагіма султанові слова про острів були не тільки несподівані, а й загрозливі. Замахуючись на острів рицарів святого Йоанна, султан, мов би, нищив ті нікчемні залишки особистої свободи, які Ібрагім зберігав глибоко в душі, згадуючи іноді своє дитинство – і свій маленький острів біля краю Греції, посеред теплого моря з дивовижно прозорою водою. Був рабом цих споконвічних синів суходолу, жив серед них, пристосовувався до їхніх звичаїв і водночас почувався вищим за них, може завдяки своєму острівному походженню. Коли ж зальне непереможний вал жилових османських тіл і острови, тоді кінець його душевній незалежності І не знати, у чому шукати опори Кожен чоловік прагне бути островом І володарі, мабуть, виразно відчувають це І ні за яку ціну не хочуть дозволити людям Такої неприступності і незалежності. Ваша величність, вигукнув Ібрагім Я вірю, що ви сповните заповіт ваших великих предків Інакше не може бути, спокійно відповів сулейман, не вловлюючи щонайменшої нещирості в ібрагівому голосі. І ми почнемо готуватися до цього, коли не сьогодні, то вже завтра. Ти перший, кому я звірився у заповітному намірі. Не знаю тільки, чи відпустить тебе із твоїх чіпких обіймів кисаї, яка тримає тебе, мов кредитор боржника. Вони довго сміялися з кисає й самого Ібрагіма. І ту ніч закінчили читанням таких гидких віршів Джафара Челебі, що навіть одного рядка почутого султаном з інших уст було б досить, щоб той чоловік втратив голову. Та навіть великий султан мав право на спочинок від державного напруження. І єдиний, кому дано було про це знати, був ібрагім. У поході проти Родосу він лишався великим сокольничим і наглядачем покоїв султанських палаців, а також улюбленцем падишаха, чоловіком, який мав честь їхати біля правого султанського стремена. Він не став ні візиром, ні порадником султановим, та й не домагався цього становища, розумно поступаючись місцем уже вславленим воїнам надто ж тим, Хто виказав чудеса відваги на стінах Білграда? Щоправда, породичавшись із Кендер Челебією і ставши ще більшим другом Луїджі Гріті?